Gaurdion, Gabon, ongi etorri Mugeimers podcastera, bide jokoen podcastera batetikan, mintza praktika bestetikan, eta gainera, ba, orain, e, ba, bo, pixka bat inauteritan sartzen garen ez ba, bertan esango zuten bezala, erdizkadena ez da. Bai, bai, bai. Bideo jokoak eta buena orain pixka, eta mai jokoak eta pixka be, be, karta jokoak ere sartuko ditugu, ez? Hori da, zeren beste gauza bat ez ezeigu faltatzen ez da, bada, ba, zeho zer, ba, non denbora galdu ezakegu? Hori da, hori da. Disfrutatze orida. horretan ez da? Bai. Bideo jokoen saioa, eh, denbora galtzaren saioa. Bai, Aldatua bai. Aldatu erko izena. Baiz, zeren, ah. bueno, hau e, bueno, beti komentatzen dugu, ez? Nola, orokorrean bideo jokuak batez ere, ez? E, bat, batez ere ba, baloratzen dugula, e, mobilitatean jolaztea, ezta? Ba, ba, ba, telefonoan edo, ba, ba kasu honetan, ez, ez dakitz e, zenbatetik zango zuzute, ez? Baina, e, ba, batean, edo, ba, Nintendo DS batean, PC bita batean, ez? Zorla mugimenduan, ez? Jolaztea nahiago dugu, Bintzat, e, aldugun toki guztietan. Eta ba, eh, bat ez zera azken aldean deskubiritzen nahi geha, ba, olako, ba, bueno, ez dira elabide jokoak, bainan, eh, ba, piskat hori, ba, mugimenduan ere bai, disfrutatu daitezken beste batzuk Eta gaurkoan, ba, da irteak esan duen bezala, eh, ba, kartetaz hitz egingo dugu, eh, orain oartzen naiz, ez, ba, ezkera laurkeztu, ni brutal nahuzu, eh, Eta, ba, ba, uzte batean, futbolan izango bagineo ez ba, momentuz, uste batean, da herz, eh, irunen daukagu orain dikan, zeren, bate, eh, ba, bueno, bere kluba ez da, ba, Mexico da. Bueno, bueno, orain, <risa> orain zuzenean berri, berri bat eman man, eh, mango oi. dizut. Oi, oi, a ber, a ber, Igual luza itzen zaigu uztea Euskal Herrian igual... Ud, udako udar arteko fichak eta goa izaten. Baian baian eh sea eh pa ba, ba, no ez attendau eh gertakera on bat da, ezta? Bai bai bai. Oso, oso, oso. Lana orkitudohala eta Talot, talo berot. Mm. <risa> regebozina ere bai zuretz, ez, hon dago regebozina. Regebozina zuretzako ere bai. <laughs> ba, bueno, e, hori, bideojokoen podkasta, e, eta, bueno, bat ez ere, ba, hostio alternatiben podkasta, eta gaurkoan da irteke esan duen zela, ba, karte, karta jokutaz mintzatuko gara, ez da lehen aldia, ba, ber, e, karta jokutaz mintzatzen garela, hor, ba, daukazute, ba, ba, lehen eta bigarren denboraldiko saioetako, ba, ba, programak pixkat entzuteko, abertzer, eta egin dugun orain arte, Eta bestetik ba, nik e, telefono joku bat dakarkit dela Warhammer berrogei mila e, taktikus pixka bat da hori ba, ba, oso komentatu dut be, gehiagotan ba flipatutan nagoela Warhammer berrogei milaen lorearekin dela alde batetik txorra bat txrra ikaragarri bat da baina ba horrelako ba, ba, edukiera frikietan ez e, azitu naiz eta <laughs> pentsatzen dut ezingo du nainoiz ez, atzean utzi. Eta beraz, pa, ba, bueno, pa, piskat hori lasaitzeko, ba, joko honetara gonaiz jolasten. Eta, bueno, ba, ba komentatuko dizuegu piskabat. E, komentatu, piskat, e, igual, bueno, ez, tartera kutziko dugu. Piskat, musikai goko dugu. Eta nahi behar zu, e, ba, bueno, karten zean hasiko gara, eta piskat, e, aurreko saioa edo aurreko saioak entzunez dituen entzako ba, kontestu bat emango dugu. Eta gero, ba, sartuko garaz, eh, jokutara jolastu zerean, vale? Bala, Perfecto Masana. Ba, musika pixkagat Eta azten gara. Can you take me home? Hi. musika, bueno, epikoa iunarekin hasten gara, bentzat, ba, bueno, esan dugun bezala, komentatu ez pixka bat, ba, hori ba, kontestua, ez da? Bai, bai, ba, bueno, eh, kontua da, ba, hilabete eh, batzuk daramadala ba, pixkaate, bueno, kartajokuak, baina igualez mugikorrekoa baizik eta, bueno, pertsona jolazteko kartajoku baten bila eta zan ere buruan, eee... Eh, Baina nolaz baita, e, lehentasuna zen aurkitzea joku bat, jendeak jolasten duena ez? Bai. Ze, klaro, elkartea, el e, bueno, gara ipatuko dut, e, egon nintzen elkartea, baina bertan egiten e, sa, sartzarakoan eiten zitu zuten galdera bat, eta ozon dago, ez? Bai. Ze gustatzen guztaten zaizu zuzuri, ze, ze jokun mota guztaten zaizu, ez? Bai. Klaro, et, eta oso ondo dago. Bale, baina, nire altzait gustatu asko Star Warseko mundua, baina ez badu inork jolasten claro. joku horretara, norekin jolastuko dut. Bail. Hori da, pixka kontua ez. Mm -hmm. Eta hortik, gazitzen pixkan dere bilaketan. Zara, bidez eh, Mexikon, eh, Morelian eh, en, ba, horkitu nuen, eh, Pokemon jokura jolasten zuen genderen bat, baina justo orduan eh, ba etorri nintzen Euskal Herrira bueltan, eta eta hemen ba hasi eh, hasiena itsuka begirdatzen ba orain bestigatzen xeneak ze eh karta jokumota jolasten dituan eta hori. eta hori kasualitatez vagan amaran Donostia aurkitu nuen elkarte bat, e, balhala el kartelúdikoa izenekoa eta bueno ba e, karta jokoak mai jokoak eh piska miniatura piska denetar duen jolazteko ba, e, elkarte el bat da. Mm -hmm. e, eta aprobetsatu nuen, justo ba, pixiak jendeari sartzeko joku ezberdinetara, ba, e, egiten duten aizbenka, e, bueno, karta jokua guztoko ditun tipo batek antolatzen du, norbaiteko ba, probaldi bat, bea, karta moda e, joku ezberdinak ba, probatzeko aukera emateko jendeari. Eta horrera ba, jutea aproxatu nuen. Eta, ba bueno, ba, jornada horietan, kartelean, ba bueno, joku batzuk agertzen ziren, suposatzen dut, ez zu kontatu didazunetik, e, ba bueno, e, piskat, e, konklusio bezala aterata, ba gian, ba bueno, or, e, ba, juntatu zen jendea gian, ba ez joku guzti horietara jolasten ba izak ba bueno, piskat talde, txikia, goetan edo banatu zituztela. Zan? Bai, bai. Eta, bai, oza, e, pixkat, ba, bueno, e, e, konparatzeko egiten duguna, ba, jokuekin askotan ezen, anuntziotan tokatzen zaizu joku bat, e, edo joku baten anuntziotan bat, gero <laughs> bai. probatzen duzu, eta ez daukaz erikusteko, ez? Bai. Bai. <laughs> ba, pixkat horrelako zerbait gertatuz ditzaidan, ebentagoekin, egin batean ondo dago, ze, Eh, oso zertarako nahi dute Pokemonen jokua aukera eh, azaltza, inork ez badu jolastuko ez. Orduan, bueno, ba, azkenean, eh, ba, bai, zentratu ginen pixkat ba, beraiek eh, momentu honetan jolasten arituzten jokuetan, eta, bueno, eh, antrolatza ariak, ba, proietxatu zigun aurkezteko jokua, bat dut ingeles ez badukala komunitate Eh, nahiko handia, baina eh, nahiko berriki eh, itzuli dute gaztelerara. Flesh and Blood izaneko jokoa da. Eta, bueno, probatu genen pixkat, eta, bueno, hori zantzen pix, pixkat gure sarbidea joko horretara. Gainera, bueno, enpresaak uste dutu paredu ditu horrelako eh, karta eh, dek txiki batzuk. Eta ah, guztu ah, ah. normalean joko horretako kartadeka irurogei kartakoak dira, baina, bueno, kasu honetan aparegituztu geitamar kartako dut txiki batzuk, eta hekin ba, piskat juteko ikasten eta ezagutzen jokua. Bari, piskat animatzeko jendeari, ez da? Horri da. Zeren, Horira. Eh, ba, bueno, ba, ba mm -hmm. batez ere, ba, jartzen izute tematika bat agien ez duzula ezagutzen, mekanika bat eh, ikasi behar duzula, ez, jolasten eta azkenean, ba, piskat, ba, ba, ondoago hori erreztea karrera hori. Bai. Hori da. Bai, bai. Eta bueno, gustatu gustatu hitza joku sinplea baina irutsentza baduela non hasia baina egon naiz gero e, interneten begiratzen da pixkat il, ilusia bertan bera utzi diate <laughs> Ze, klaro, o sea, ni galdetzen tipari, ba, hauetako e, dek, e, asierako dek bat eroesteak zemak ostatzin ez dugu, ez, ba, behatzea marra eurotan iguan, hau, no? bale, ondo, ondo. Bai. Total, e, nagola begiratzen interneten, eta bueno, relatibo kien, oza, sea, ez horren garestia. ez tia, da, oza, sea, asierako dek bat biltza ez da horren gara ez tia. Uh -huh. Ez, igual, eta marar, euro-dolako zerbait. Bai. Baina ikusi dut, bado karta batzuk karta bakarrik egun bat dolarretan. Eta esan dut, ostras. Bai, Claro, hau... Ez, <laughs> ez daki sartu nahi dut duan mundu horretan. Hau, <laughs> ez du, kom, bueno, e, behin behin gehiago gotan beste karta jokutan komentatu dugu. nola? Ba, bueno, karta joku genero ezberdinek daude. Kasu honetan, e, zuk jolastuzun fleixan blada, eta beste hauztetut ere bai. E, TGZ zilekin e, salte, bueno, aurkezten dira, ba, bueno, aldatze e, trading card game, ez? E, Ingelezez, aldatzeko ba, joku karta, ez da? daiteko no, ba, ba, bueno, ba, txikitan izan, e, kromotan ibiltzen ginen bezala, ba, da joku karta, e, ba, bueno, e, karta hoikin jolastu aiteke, baina, pixkat e, bueno, animatzen zaituztez e, ba, kolekziori egitera eta, bueno, kartaz berdinak izatera edo probatzera eta bar, eta, klaro, kontestorretan ba, daude karta batzuk, ba, merkiagoak direla, Ba, gian, balio ba, gutxiago dutelako ba, joku barruan, edo harrarotasuna ba, ba, gian, or, e, ba, ez delako hainan dia, hainan, ba, hodibestatzuk, mm -hmm. ba, oso gareztiak dela. Nizte dut arrarotasunarekin jolasten dutela ze kontua da, e, joko honetan, eroi ezberdinak daude, eta zuk asieratik zuru eroia eta bere arma jartzen duzuta gero dituzun beste kartak dira Eroi horren erasoak edo erasoeko mugimenduak edo defentsako mugimenduak. Mm. Orduan eh, bueno, joku honetan, jolasten dutena da harrarotasunak. E, Osa, claro. ziren si lortzen dituzun karta batzuk dira eh, arruntagoak eta igual ez horren indartuak. Eta, claro eroi berdin horreiz edena doa, ba, eroi motagatik, ez? E, igual magoa edo ninja edo ez dakitzen. Hortuan, badago beste e, kartalietako bat ba, asko zarraragoa dena eta arregatik ba, kostatzen du askoz diru gehiago. Claro, Pintzipioz, dut... iruditu zitzaidan, ba, hori ez zuhela horren beste sustatzen hori. Eus, ni atera nintzen hortik bentsatzen bueno, ba, behiratzen duzu, ba, deek batzuk horrela iaia sortuak, e, E, eroi bakoitzarrenak eta bueno, gehienkostaren saizon erroiarengez, zer claro. baterio algustatuko zaio estilo bat edo de oi motabat Claro, mota bat, claro baina, dut, askoz gero gehiodo dago eta bai, eta azkenean, ba gastatzeko lekua badela ere. Claro, porque A Azteko agian, ba, bueno, ba, ez, ez da beharrezkoa adibidez ba, ezakitez, e, pertsonai guztien, e, ba, itemak edo karta guztiak biltzea, baizik eta ziketa, ba, ez duk esat non zuzun ez, ba, adibidez, ba, bueno, aziko naiz, magoarekin, eta, ba, ba, hauekin jolazten eazter moduz noan, ez, eta hortikan aurrera, ba, ba, piskat, ereiki dezak guztatzen, ba, zait, claro ba, ereiki itzen juan alnaiz nire kolekzio, edo beste, beste, beste, ba, pertsonai mota bat probatu ezaket, eta barrez, Bai, bai, bai, esketo hori, berez ideea ez ari diruditu horren e, txarra, ze, bueno, kontua da hori, e, zu probatu dezakezu eroi bat, eta hor duan eroi horren inguruan jongo zara kartak e, biltzen ez, eta kastatzeko aukera hori sortzen da, ba, karta harraro gogatzukero ziditzak ezula, egin izango direnak. Bai. Eta hor sortzen da arazo, osea, normalen ez dituzu baizagitze ma deroi dela jokoan, eh jarrezuk de 80 egun heroi direla, ez dituzu de denak izango, ez, ez mm. du hori bultzatzen jokoak. Bai. Azkenean da zuk bilatzen dituzu eh heroies berdinak, gustatzen zuzu zea eraso edo zaoza egiten duten eta ba gustatzen mas daizu Ba, probatzen duzu eta jungu zahara kartak horrentzen e, dutxo bat dute eroi batzuk alzarela asiratik hasi horiekinez eta esan right. duan bezala egual ba, ez oso garesti bat sortu berarentzat eta geroia asko sartzen bat zara jokoan egual ba, jungkastatzen ba, karta oberen obehago bat sortzen e, lortzen barkatu heroi e, horrentzat baina mm -hmm. beti heroi berdinarekin Mm. Baina esan bezala. Ba, azkenan, e, diru agastatzeko e, parada hori, ez da horren beste, ba, sartzen zarelako denak eukin nahi dituzulako. Bai. Baizik eta, bueno, e, obetzeko, ez, e, zure pertsanaiaren e, indarra edo, bueno, konpetitu nahi baduzu. Bai. Eta, bueno, horrek ez dit, horren beste eldurra amaten, zer nink ez du konpetitu nahi ordoan ni Nien dut mm. eroi bat, pfft, e, bestan hor borrokatzeko, eta, bueno, oh, e, yeah. ikusten right. badut komunitate bat sortzen dela hemen jokura jolasteko, bat bilatuko dut ze, ze pertsona ikustan zaidan gehien eta berarentzako bera karta batzuk erosiko ditut. Baina esan bezala, ba, bueno, ba, e, jardun alde hauetan, ni zentratu nahi zasko jakitean, zeren inguruan dago komunitate pixkat, ze, zen... Ze jokura jolazten jendea, ze bestela, ba, bai. zaukazintzurik e, sartzea. Claro, porque e, TGC hauetakoak, ez, aldatzeko, ba, karta joko hauetakoak pila bat daude. E, Gainan urtero pila bat ateatzen dira. E, ezagunenak, segurazki ba, bueno, Magic, Pokemon, Yu-Gi-Oh, direla, ba, bizka, te... Ba, ba, bueno, apisonadora batzuk, ez, salmentetan eta bar, baina, bueno, hor lakoak, yeah. Flesh and Blood hauetakoak, ba daude. Bai. E, Galdiara badaukat, e, piskat, eh, hau ez dugu zen, baina, suposatzen ba, bat baten aurkako jokoa dela ez, bi jokalariak jolaztuko dute, bat bestearen aurka. Bai. Eta, ba, suposatzen zango dela, ba, bizitza puntuak bez, bat, bata bestearik entzera, eta azkenean, ba, bueno, e, norkira, ba, bueno, ber, nora, norkira azten duen, ez da? Horri bai. da, Hori da, bai, azkenean elburua da... E, aurkako eroiari bizitzakentzea eta bai, mm -hmm. zure eroia garaile ateratzea. Baina Baila. klaro, baina e, de hecho, ikus, e, ikusi ditudan karta gareztienetan, askotan erasokoak baino defentsakoak dira gareztiagoak eta raroagoak. Baila. Ez, e, klaro, e, kontua da, zuk e, E, e, adibidez, eraso bat jasotzen duzunean, zarkariak mm. dauganean erasoa, zuk aukera daukazu e, eraso egiteko, eta, bueno, er, erabiltzen duzunean erasoaren arabera, e, bat zutan jarraipena doka, ez? orduan konboak right. egiten dituzu, claro. orduan, klaro, mm. zuk izan ditzakezu kartakor, e... Et, eta erabili erabilitzakezu erasoko kartak defendatzeko edo izan karta berezi bat e, justu dela defentsa ba, defensa erakzioko karta bat, ez? Orduan zuzenean e, lelengo eraso horren barnean ba zuka, jarri dezakezu karta hori ba, eraso Eraso zaiaren, erasoari eh, bueno, blokeatu edo behintzat gutxitzeko, behintzat ez horren eraginkorra izateko. Klaro, porke eh, joko hauetan ez, normalan, azkenean, bueno, aliketa karta gehi, komentatuken hori ez, de Marvelen eh, joko kartan ez es, dut garatzen hori nori zen zuen. Marvel Snapen, ez? nola Azkenean, ba, bueno, karta gehiago izateaz, e, irekitzen dizkizu estrategiak berdinak eta ezzuk esan duzuena, ez? Azkenean, ba, bueno, ba, kombinatzen duzu karta haue honekin, sortzen duzu nola baiteko konbo bat, ez? Adibidez, ba honek defendatzen du eta defendatzen baduzu ba sortzen duzu ez dakit, ez? Eh, min punto ez dakit zenbat eta honekin gainera kombinatzen baduzu, ba, ez dakit ez, era berezi bat egiten duzu edo orrelakoa. Hori da. Bai, eta gero ere, ba, estrategia E, kontutan izan behar duzu, ze adibidez, eh le lengua aldinbazara erasotzen e, zure eraso aginda gero kartak eh lapurtuko dituzuta defendatzeko aukera izango duzu, baina kontrakoan e, Zuk suku jasotzen baduzu eh erasoa izango dituzu laukarta, bai, defentsa burutu eta gero zur erasoagiteko orduan, klaro, batzutan pentsatu behar duzu defendatuko dut hau edo ja. gordeko dut kartaren bat gero nik erasoal egin ahal izateko orduan horrekin jolastu behar duzu pixkat joko honetan. Claro, zeren, eta horre sartzen dira bai, pixkat karten ezagutza ez da, jokoren metaren ezagutza eta pixkat ikustea ber besteak ze, ze, ze kartaz hortak inetortzen da, eta ber, e, ba, pixka bat ikustea, ez, hobeintzat, e, sa, ikusten saiatzea, ber, zein izango den bere estrategia, ba, erabiltzen dituen kartak e, pixkatean antzeman da, eta ikustea ber, ba, zuge esaten zuena, ez. Zepena merez duen momentu bakoitzean, ba, defendartzea, erasotzea, edo orain konbo bat egitean merezi zait, edo eta mm. genhien konbo bat egiten badu ero geldituko nez datorren gottxan da erasorik gabe edorrlako, ez da? Hori da. Bai. Eta kasu honetan igual pixka erresagoa da, esan bezala heroi ba, individualetan e... zentratzen da jokoa orduan, ez di, ezin dituzu ba, ezakite mailekin bezala ez igual indar, edo elementu ezberdinetako eh borrokalariak izan da edo zebait bai. hemen dena mo, motaordinekoa da eta jokuan ja sartuago zaudenean ba gutxi gorabera jakingo duzu zein da estiloa eh joku eh heroi bakoitzarena ez hau era zokorragada edo estakit bai edo audoa ba hasieratik mingea joegitera edo bestea ba, e, baizakit eh edo defen izango horragoa da edo bueno hori ja ezagutuko duzu pixka geio claro. bajo kuant sortu zauda nen imaginatzen dut claro claro claro vale e, galdera badokat e, ba zaren normalan joko hauek izatu dute mekanikaren bat ez e, kartak jeisteko hau da ba eskuan dituzun karta sortak normalean ezin dira nahi dituzun guztia jeitsi baizik eta ba egongo ba, ba, da ez e, ba le e, grebat edo zatun ba. orain, karta honek daka koste bat, ba ez dakit, ez. Fit shampoo bai. edo mana puntua, ke horrelakoa. Bai, bai, hori, hori bai, megia da. Ba, kasu honetan, eh nola daiteko ba eh arribitsi bat zuko ezela ditugu, ez? eta eh gure karta bakoitzak, ba E, ezker aldean izango du balio bat, eta hori erabiltzen bat dugu e, e, sa, sakifizio moduan, ba horrekin lortuko ditugu e, balia bideak beste kartak hetxial izateko. Orduan duan, e, bai, osa hori behiratu bat dugu gure kartaren ezker zenbat baliabide ematen ditu dizkigun karta horrek jez, e, erabiltzen badugu ba baliabideak lortzeko eta Lalo, eta horrek emango digu gora aukera ba, gure erasoan edo ba, kartak jetzial izateko claro ere bai ba bar da ba, ba borroka gestio horretan naztu barda ere bai, ba, ze kartak erabiltzen dituzun, ba, balia bide bezala ez, zeren karta horiek gero ezingo ditugu, segura erabili, ba, ba, erasorako edo defentsarako. Hori da, hori da, horretarako erabiltzen badituzu, dituzu, baina, er, ok, horiko duzu haukera bat gutxeago, erasotu edo defendatzeko. Hori da bai. Vale, Zer bat puntutara jolasten da joko hau? Eee... Eh... Ba, guk jolestu genuen probako eroio horrek uste dut ogei dauk bizitza, mm -hmm. Baina uste gutxi, uste dut gehiago dutela beste eroiek. Eta hogeita oge, mahar berrogei. Baina, bueno, eroekorrean partia suposatzen dut geroia sarto gazo denan ere erasoak indartsuagoak izango direla. Mm -hmm. Orduan, bai, ezakit azkarra izan zen, e, ordu erdiko, oza, Behin esplikatuta eta hori pixkate, partida, probako partidain genuen, dan igusten nahiko azkarretzan zela. Mm -hmm. Eta bai, bai iruditu zitzaen, nahiko joku ba, dinamikoa zentzu horretan, eta hori ba, ez aukala... Pixkat potenziala eh... zeukala ez, holasteko eta... Bai, bai. Osa, ba, juten da, bai, harira juten da joku bat da, ez, ez da horren beste basierako lehlengo jokua, lehlengo e, txandak, bai, eraili barditut, bai, banere estrategia sortzeko dut, lakotzen bai, bait? ez, ba, tokatzen zaizkian karten arabera, ba igual hasieratik asieratik, asierako nahez, e, e, zuzenean erasotzen, horren, no? Baiz. zentzu horretan, bai, irutu zaineko zuzena. Ba, izan, daude, bueno, gero daude beste joko atzuk, non, ba, bueno, bai, tematik aldetik eta bar, bai, pixkat, bai, ba, bueno, e, agian erasoa eta eta jotze hori ez, e, in, ba, ez da zuzena eta pixkat, bai, bueno, ba, orain, gogoratzen nire buruan, ez, bai, ba, nik badaukate hemenetxean bat, e, kei forts izena duena, eta uh -huh. azkenean, ba, bueno, e, interesgarria da, baina negia da, ba, bueno, beste beste tematika, bueno, tematika ez, baina beste mekanika da dauka, non, ari, ba, hori, ba, hotzea edo borroka ez da zuzena ba, izeketa, ba, bueno, piskat, beste pausu, ba, e, erdiko pausu batzuk, bete barritugu eta bar. Oso ondo, mm -hmm. ba, joko honi, flesh, flesh and blood honi, honi, eh, ze notea ematen duzu. Horre, lapiska bat, lem, partida batekin, ba, da nota, ezingo ez dena inoiz mugitu. <laughs> Ba... Mm, ba, zazpi bat, igual, mongoniko, baina nahiko gustatu zait, ose, eruditzen zait, ba hori... Sanbezela sartzen bazara, jokoan... E, topean eta, ba... Ba, bueno... E, eta magikek ere pentsatzuma zu, ba, ba, daukare aukera asko gastatzeko, eta... Bai... Orduan, Hori ez dut erabiliko kontrarreko alde bat bezala, baizik eta buena irutzen zait joku bat, e, gaztoan dirigabe, hogei egite hamar euroekin alduzula, e, sortu zure gustatu zaizune eroiaren deka, eta horrekin jolaztu. E, e, beti bezala, esan dugun bezala, ba inguruan, e, komunitatea bat lima eta, bueno, e, intersezatzen bat zaizua ipatzen dizutu zut Bartzelonan badagola komunitatea. Bai, bai, bai, ziren azkenean, ba, bueno, ba, esan dugu bezala, e, jokuak ba, kasu honetan, bat baten aurka jolazten dian joku honetan, ba, jendea, berda? E, kau komentatzen, ziren, ba, bueno, nik bai, ziren nire mai jokuen kolekzioa horren txebertan, pixkat, orientatzen nahenez bat guztik, zez, bakarkako jokuetara, zeren azkenean, bai, Ba, Jokoak ere, oso errexea da, baina mm -hmm. ba, behar dira pertsonak, ez? Gizaki, gizaki bat behar dut jolazteko, <laughs> eta normalean faltartun zaitez. Bye. Eta orduan, ba, ba, bueno, ba, kaso honetan ba, bat bat enolka jolazten denez, maik edo jugio edo Pokemon bezala, ba, e, komunitate bat behar dugu. Oso ondo, mm -hmm. ba, batetik izan genuen Flesh and Bloods, e, Flesh and Bloods, eta bestetik dronudu ema. Bai, bai, bai, bai. Eta hori zantzen, bueno, bitxia da, seko, kontua da, e, probatu da la joku bat, e, berez ja enpresak ez duela gehiago ekoizten Bai, hori da. Orduan duan, e, da, hau izan da, ba, elkarteko kide baten, e, e, bueno, ba, bera erakutside jokua ba, beste kide batzuei, eta sidera pixka jolaesten joko honetara berak dituen e, barajekin. Uhum. eta eta bueno berak esantzean eta bueno orain are gutxiago porque orain ezengoi utzetu dute komunitateak jarraitzen dula kartaren kartaren bat sortzen eta horrela, baina orokorrean ikustu ja sortuta dago la bera Zortu ziteken gehiena. Ora, bai, igual, bai. jungo dira gauzaaren bat gehitzen, baina gauza txikiak... Bai, oh, bai, ez dira laia, bueno... Gortzen taiaan, bai, ez dute algeri aldatuko ba, jokoaren meta edo mm -hmm. eh, sakontasuna. Bai, hau bai, ez bukaeran, eh, bueno, bukatzen duzuenean komentatuko dut zerren, ba bueno, ba, ba ez daute esango berriak egongo egon direla ba horretan, baina eh ba bueno, hau daierzen komentatzen duen jokoa eh, bueno, game, game of Thrones, de eh, card game, endless oh. edo joku karta E, kasu honetan e, Fantasy Flight editorialak editatzen du, e, komentatzen dut Fantasy Flight zeren e, editorialo horrek horrelako joku pila bat ditu eta horrentxe bertan ba, bueno, oso errexea da erostea zeren badairzek esan duen bezala, azkenean ba, dute mantendu ez e, e, joku karta hau, 2000 sortzi garren urtean ateratako joku karta bat da eta ba, bueno, bere, bere, bere bizia izan du. Baina ja, ba, ba, bueno, pixkat saldoan aurkitzen dira, zeren, enpresa ez dago hau ba, mantentzeko prest. Uh -huh. Bai, eta, bueno, e, be, jokua aurkestu zidan, e, ba, pixkatzen zidan, hori ba, Jokuan gutxu, osea, ez dela horren beste zukaipatu TCG edo, bueno, e, trading card game e, askoren, ba, koleksionabilitate hori ez dela horren beste. E, e, sustatzen kasuanetan, zegutsi gara bera, jokalari guztiek dituzte karta berdintxuak, bai. garabera, e, zailtasun berdina dauka e, karta bat edo beste alortzeak, eta gero e, sustatzen dena gehiago joko honetan da, bazukeiten duzun e, estrategia da nola elkartzen dituzun kartailek, ez? Normalean, ba, bueno, e... e Game of Thrones, e, ezagutzen duzune, duzuten hontzat, ba, ba, jakingo duzu de, behar e, etxeak direla pixkaat e, ardatza ez, eta kasuanetan, jo bat joku honetan ere hori hartu ez, hmm. dituzu hori ba, Stark, Lannister, Greyjoy, eta horrelako etxe ezberdinak, barra zeon, eta horrelakoak, eta, eta bueno, igual batzuk badute ba, ba zeltasun eh andia eta bueno nik adidez probatu noen stark de la bat mm -hmm. baina da adidez eh ba dek bat, e, bideratua ali e, eta azkarren e, bukatzera partida ez osea 1008era E, azkar eta, eta pixeat horren inguruan dago sortua eta e, oza, nahiko ez dut esango urbil, baina kontua da, e, gero aipatuko dut ez nola iragozen diren partidak hor, baina kontua da, e, egon nintzela E, bueno, e, nahiko punturekin e, ira ozterako bidean, baina kontua da aurkariak e, ngrei joi etxea zeukala mm -hmm. eta momentu eta ja... E, Jokuan, ba, pisa, game, game of throneseko throne ba, trole hori baliatuz, ba, balar morguliz izaneko karta bat dago, eta horrek iten duena da beste guztiak eta eta horrekin jostidan izugarri, eta azkenean, ba... Ba... Ba, bueno, galduzten nun, eh, zor partida. Partida nuen, bai. Hor, e, suposatzen dut, azkenean, ba, bueno, antzeko antzeko mekanika bat dugu, non, ba, bueno, ez komentatugu Flesham Bloiden, e, ba, bueno, eroi baten paperartzen dugu, eta, piskat, ba, ekipatzen gara, ez, jotzeko, eta suposatzen dut, ba, e, e, tronudemako joku honetan, ba, etxe baten paper hartuko dugu, eta azkenean, ba, ba, ez ditugu, ba, armak izango, ba, izik, eta, ba, suposatzen dute ez, unitateak, eta eta armadak, bai. eta barrez, piskat, eta horrekin, Ba, sortuko dugu gure estrategia, eta, ba, aurrekoan bezala, depende zekarta ditugun, eta nola jolasten den, ba, etxe horik azurretan, eta bar, ba, interesatuko zaigu, zok esatuzuna, ez? Ba, estarkekin adibidez, ba, partida alik eta lehen bukatzea, bate, ba, alde batetik, batzuk puntuak egiteko, ba, eta bestetik, ba, e, etxaiari ez, e, denborakentzeko ez? Bere estrategiak, e, ba, e, e, garatzeko eta bar. Bai. E... Eh, esn... Eh, ez naizuko jokingo oso ondo azaltze kontua da lehengo jokoa ba, hori gustatu zitzaena izan zenen, ba, azkar azkartasun hori edo e, sentsazio hori harrapatu ba, bueno, nuela gutxi arabera jokoaren funtzionendndua nahiko azkar nahiko mm -hmm. zuzen azela, mai. eta kasu honetan, Le lengo 15 minututan ja minarekin egoen, ze, o sea, horren beste informazio zegon hasieran xurgatzeko eh hasieran, o sea, egonitzen esatekoetan, se suputzen hobeto Magic edo la con más probable <laughs> porque Baina, bueno, eskean e, jarraitu eñua eta ja eh ba partida buker <laughs> aldera edo ja sentitu nintzenea ja pixka dadle konfiantza eh, gehiagorekin ba inkluso eh, nik erabakia kartzeko, porque hasieran zen eh, joku erakusten agarizi zidanak berak jolasten zuen, ez? Osa, bai. nik dituen ni, kartak eskuan, baina berak jolasten zuen, bai. porque beste las nuen burlertzen zunzionamendua. Claro. Hau, eh, ba, ematen du agian, ez? Ha, bono, ba bueno, ba joko hauenen erakustaldi egindutela eta izango da ba ba errasazteko eta eta errasartzeko jokoan, ez? Baian e, ba, bueno, ni adibez ba mai jokutan pixkat informazioa bilatzeko eta bar, badago webgune bat oso dela pixkat, piskat, mai jokuen IMDb webgunea bestelakoa. Kasunetan, ez da board game geek edo ba, ba, ba, e, mai jokuen geekak. Eta bertan ba parametroz berdinak gartzen dira, jokue, jokuei buruz, eta kasunetara gartzen da, parametro bat, e, gazteleraz e, peso deitzen dutela, edo pisua, e, honekin mm -hmm. esan den dute, jokuaren zailtasuna, vale? Eta, biskatzuan ba, imatzeko, komentatuko dizut, asizarela bi jokuekin, ba, ba naiko zaiak, vale? Azkenean, mm -hmm. e, zailtasuna, ba, bost, bosteko eskala batean neurtzen da, eta zure jokoak e, gutxi gora bera, ba, iru berrogeita marreko zailtasun bat dute, Beraz, ba, ba, bueno, pentsa asistarela a piskat agian, e, ba, zaienetik, ez? <laughs> <laughs> bueno, bueno... Nahi e, dut normala e, dela, ba, e, piskat buruarekin ez, e, bukatzea piskabat, ba, e, bu, ba burua erreta. Bai. Eta, bueno, ez zaten dizua, nahi, igual... E, e, Fresh and Blood jokura, igual, sarbidea izan zen nahiko e, ariñagoa, eta horrek ere... Igual, egindu ez, ez nintzela horren beste esaturatu joko horren azalpenarekin. Ze bueno, izan zen, ba hori, e, erakurtzpeen partidatxe bat, e, eroi e, nahiko ahul batekin. Osea, mm. klar, ja, bakoitzak bere estrategia sortuta duenean, eta horrela, ba, komplikatuko da, imaginatzen dut. Eta, honetan e, hori, e, eh gaitmaztronseko jokua saldu zianak era legitum berak dagoneko sortuak zitun bi bikataso eh, bai. eta berarekin ojalostendena eta claro orduan horria bazegon beste estrategia bat sortua hoiek sortzerakoan claro ez da berdina, orduan mm. igual horrek era egin dit bai Ezan bezala, ez duzuna, ba, gutxi gara zailtasun berdintxua dutela jokoak, ez nuen sentxazio hori izan. Bait. Zer, klaro, igual e, kontestua ez berdinak izan zen, batek... Ba, ziren karta... esan bezala, ba, sortu batzuk. Eta, detxo, biek genaukan, e, eroi berdina ez... E, Naik behar badaba, aula goa ja, jokoan sartzen bezar baino, eta... Eta, klaro, orduan askoz goz e, berdinduagoa izan zen, ze, bueno, ze azkenean ba, pertsenai berdina genuen eta arazo berdinak eta dena berdina. Bai. Baina, klaro, bestean ja ziren bigi bi e, oso ondo prestatuak. Mm. Eta, orduan, klaro, hori gulertzen joteko eta jokuaren sorbidea badago bada, bada estrategia asko. Bai, joko honetan e, bildua orduan eh bai, hor da hiera saturatu. Baina hmm. baina bai, baina hasiera bukaran ba, gustatu zaite ba hori. Tematikoki Eske... badauka, badauka jokuak, jokoak e, ba, bueno, daukat jokoak nahi utzan. Eh mekanika ikusita eta nola jaisten diren kartak nola erasotzen da den eta bar. Bai. Tematikarekin bat dator edo tematikatik atera dezakegu mekanika hori eta zentzua izango luke ere bai. No, tematikatik... E... Bakas honetan, ba, ba, tronudemako tematika bat erabiltzen du eta azkenean, ba, bueno, ba, ba, telesaian edo liburutan ikusi dezakeguna di bez, ba, ez dakit, ez galetzen dut, eh? e, ba, hemen armada bai. bat jarriko dut eta hemen, tal, eta hemen jartzen badut, dut, ba ba liburutan edo, edo telesaian ikusten den bezela ba ezingo ez nuke hau egin edo honek bakostuango bat edo ez du jarraitzen historia osea mm. bai jarraitzen doesan bezela igual pertsona eh e, izaera, edo bueno gero pertsonaibakoitzak bat di, ba, ditu atributu batzuk ba batzuk ematen dizkionak, ez adibidez ba, e, nola da greyoian eh alaba eh acha acha grejales bai bai ba bera dauka pillaje dela dibidez ba hori e, bazaitu ba urrengoan el i, du bazuek de, deskartatutako kartetan zenbat dituzun eta berak hartu ditzake bere deketik beste horren beste karta, claro. eta horretatik bat aukeratu, eta horrelako gauzak ez? Osa, bakoitzak badauka, bere pertsonalitataren arabera da, atributu ba, ez berdin bat. Uh -huh. Baina, e, azkenean borrokak edo, e, ez du jarraitzen, ba, historiaren jar, e, jarraitpen... vale. hori, vale. osa, ez uh -huh. da, ez adibidez baldin badaukat, eh estar que eh, va ba, ilko diate hasieran eh <laughs> nah, aita ez. Bai. Sa, ez da hori gertatzen, o azkenean. Mm -hmm. eh, eh, eh, esan bezala san bakoitza baditu bere gauza berezi batzuk, baina eh, sa, eh partia bakoitza ba, eh, berria izango da, ez? Bai. Baipa. Azkenean, mm -hmm. eh, bai dauka na serikusia eh, Game of Thrones-ekin da eh, jokoaren eh, eh, antolaketa ez badauka ba bizkat eh, burura hartzen dizu ba Game of Throneseko ba intriga momentu hauek eta Baipa. beti ba, jendea eh pertsonaia asko daudela ba eh, itzaletatik badena kontrolatzen eta horrelako gauzak, ez? Mm. Arduan, me, trama, e, osa, turnoak edo e, turno bakoitza trameetan banatzen da, ez? Eta arduan, mm. e, pertsonai bakoitzaak trama bat aukeratzen du, eta trama horrek horrein arabera izango dugu e, Urre, urre kantitate bat, eh iniziatiba kantitate bat eta gero ba, erasotzeko edo aurkari hiltzeko ba, e, aukera bat. Ez bueno, aukera edo zenbat pertsonaia alditugun e, hil eh zenda horretan. Mm -hmm. Orduan horren arabera eh bajungo da turnori aurrera egiten, eta turno ba hiru iru borroka ezberdin egin ditzak egoez. Bata militarra, bestea boterea lortzeko borroka, eta bestea, nola zen? Bona, bueno, da pixkeat, ba, esaten nuena, pixkeat zibilin nuena, ez? E, pixkeat, vale, ba, hori trama, izkutuko do... trama oiek. Uh -huh. Pixkeat, ahiltzaik ba, eh... bidaltzea ezta, espioia, kedo ezta? Ez, eh, ose adena dira, bueno, eh, pertsonai bakoitzak baditu indar puntu ezberdinak, eta ba, ba, batzuk adibidez, ba, erasotzeka okera dute, ba, iru arloetan, bai militarrean, bai boterean, bai bestean, eta batzuk ez, batzuk daukate bakar batean, edo bitan, edo horrela, orduan. Mm, vale, vale, vale. E, eta horren arabera, ba, imaginatuko zu, ba, bueno, e... Eh, gehiago daukatenak edo indar gehiago daukatenak ba zailagoak eta izango dira lortzeko eta horren arabera ere ba, kontutan izan beharko duzu ze txanda bakoitzan se trama hartuko e, duzun ze horrekin bare txampong gutxiago lort e, bueno, gehiago de gutxiago lortuko dituzu eta mm. horrekin ba eroies berdinak deitu al izango dituzu Claro, ibilibar zara ez, gestionatzen, e, ba, horrekoan ez, mana pixkat gestionatzen zenun, eta kasunetan, ba, bueno, borroka, eta ba, pixkat, ba, ba, e, ba, lortze, e, e, nola da, e, prose, e, joder, esan gotu, ba. balia lorketa hori ez, pixkat ere bai gestionatu barruzu, depende Hore zer da. egin nahi duzun, edo zer egin ahal duzun. Claro. Hori da, hori da. Eta orduan, gero, ba, eraso ezberdin horietan ba, erasoa e, erantzunik gabe gelditzen bada bat, zuzenean, e, botere puntu behal ba dortuko dugu. E, eta eta ez bada, e, oza, dezen darratzen bada aurkaria, igual irabazi dezakegu, E, txanda hori, baina ez dugu e, puntu hori elortuko, eta gero dago esan bezala badago tarte bat dela botere borroka, eta botere borroka horretan irausten badugu ba, beste puntu bat gehiago iraustiko dugu. Gero badaude e, eroi batzuk, eroin dartsuenak, ba, beraiek e, puntuak pilatu ditzakete beraiek. Mm -hmm. Eta orduan horrek e, aukera emango dizu, bago, eta amaboz puntura e, iristen bazara, botere puntura, bai e, eroiak dituzten puntoekin edo zure etxeak lortu dituen puntuekin, ba, amaboz tera iristen bazara irabaziko zu, baina klar, riskoa da e, eroiak, E, baldin bat ditu puntuak, hori hiltzen badizute, ba, galduko ditu puntu oiek, orduan, klar, orduan, hor dago arrizkoan. Ibi li barzara erbai gestionatzen hori, ez? Ze eroiak balortzen dintun puntu eta ea defendatu aldezak ezun, edo agian, ba, bueno, pixkat bilatza jokaldi horin non agian, ba, eroi batzuk, haina ba, punturekin aukitzea, pixkat ikusteko, ba, bueno, hauetako batera sotzen badizatea, Ba, beste hain dartuko dut, eta, bueno, horrelakoak, ez da? Horreta, horreta. Oso, nota, esan duzdu, joku hau pixkat hasieran ez, konplejoagoa ematen zuela, e, pixkat, bai. ba, ba, burua errez dizdula, ez, <laughs> ez dizdula, nola bait? E, Baina, bukaeran, ba, pixkat, ba, pixkat, ba, huantzela, pixka, e, ba, ez, ateratzen, apurka, apurka bai. eta, bueno, disfrutatzen nola, haure, bai. Bai, bai, oza, ya... Eh, baina, bueno, lehenko partia zen, eh, nik uste dizfrutatu nuela eh, ulertu izana pixkata esfenen, bai. ez faren, <laughs> ez? Bai. Ja, bukatu nuela, pixkata argiago eh, askira baino, hori di. <laughs> Izen zen, ba, pixkate lorpen sentsazio bat ezela, baina, baina bai, lutzen zait, ba, ba, esan bezela, ba, ez, ez du zuzenean jarraitzen, ba, Eh, Gain Mothrónzeko historiaren eh, bide berdina. Baina bai, kontutan ditu eta ikusten dituzu eislatuta zeriaeko ba, ba, alderdi dexente, eta horri gustatu zitzaidan. Zer, bai, bai, bai, bai, jokutan, bai zen bezala mundu batean e islatutako jokuan azkenean, bai, askotani hartuko du bide bat ez daukala zerikur bere jatorrizko seriea edo edo, edo edo pelikula edo dena delakoa, baina kasu honetan bai ikusten dira azantzu asko, ba hori zer e, ikusia dutela ba e, ba, bueno George R. Martinen mundu horrekin mm -hmm. bai hau komentatzen ezun lehen, zeren, ba bueno e, pixka bat, mai jokutan egoten dira, behi eskola nagusi esan dezakegu, batetikan e, eskola europearra eta bestetikan ba, ba, e, eskola amerikarra, hau oso etnocentrista, batez ere zere e, nahi europarra eta amerikarren artean banatzea, ez maihokuen panorama, baina normalean, ba bueno, diferentzia ezaten da e, e, europar eskolako maihokuetan, eta karta jokuetan ere bai Ba, tematikak agian ez daukala gar, besteko garrantzia, ez? E, joku bat izan daiteke, ba, pixkat, e, enpresa, o, fabriken tematika, tematika batekin, edo itxasontzien tematika batekin, edo bueno. baserriaren tematika batekin. Non, azkenean, ba, bueno, te, e, mekanika antzeko izango da, eta berdin zaigu daitzea ba, bateri ardia, besteari e, itsasontzia edo besteari ba, ba, trena, ez da? Eta normalean, ba, ba, amerikarretan, eta horregatik, ba, bueno, Flesh and Blood ezakit, baina e, Game of Thrones sau, ba, ba, amerikarra da, berez, ba, e, tematika ba, ba, zer ikusiak dukaz duk esan duzunak inez, ba, ba, di bez, ba, grey joiak, piratak, bezala, beintzat telesaien, eh? ni liburuak ez ditut dira kurri, uh -huh. baina hor, lako paper batean jartzen dira, eta azkenean, ba, ba, ba, bueno, bere, potere, bere botereak ez da, beskat ba, horrekin erlazia dukate, edo, edo horren eh, aterako dute ez. Ordategi galdetzen dizun? E, bueno, e, joku honetan jolastuko eh bueno, ez dakit eh jolastuko zin e, zen ituzte joku hau, joku hauek edo ba beste jokuetan sartuko zinetake probatzera edo nola ingo zenuke. Ba, honak bueno, honetara jolastuko nintzateke horrela orre, igual casualkin. baina eh Eta bueno, orain e, igual da ba, e, zango ez dakarren beste zentsuba delako joko bat ja eh jarraikortasunik izango baina ez da joko batean on sartu murgildokon intzateko egun uneko jolasteko mm. pila batez. Mina no zen ka jolasteko ba, zait, sait e, gainera bueno, ba game of thronesen mundua gustatzen bat zaizu, ba, ba interesgarria da. Ba, ikustea eta ta zagutzea ba, berdinekin jola nolakoa nolako adeen ze bakarik esan bezela bakarik zagutu ikusi dut Stark eta Greyjoy. No la no la funcionando tema, ba, Targaryen edo Lannister edo beste etxeak no no diren ikustea. Gainera, <hazik> gaineraba Sanbardu dugu, ba joku hau kasu bat dituela ba matematikas ba, berdinekin noiz eta san eh e, tronuda matematikan baina adibez ba espansio bat non sartuko ditugu ba, ez do, ez da kister gudako ba ba unitate batzuk edo momentu batean baitz egiten bada ba azaldun edo ba, ba espansio bestela aurki dezakegu eta bar beraz ba, mm. ba bueno padago ba, oraintxe bertan eh ba, naiko merkea da joko honetan sartzen naiz eta jarraiko jarraikortasun ikes izan eh estar en, ba, bueno, para ba, gente aquí ja piskat saltzen ari da normalean jendea edo edo dago hainbeste joku hainbeste jo, jolasten duen hainbeste jende ba joko netra jolastenena irian dietan gehiago, ba baina iri txikietan agian ez, ez. Hau uh -huh. e, komentatu nahi nun ere bai e, ez dago Flash and Blood badago eta segurazki eh Game of Thronesen ere bai egoten dira eh normalean piskat eh konpilatzen compilatzen dituztela karta sorte o karta ezberdinen informazio eta ba, kartos, e, karta sortze ja e, esangut ba, Karta sortzak e, sortzeko ba, ba, ba, bueno, e, informazio eta bar, esan nahi dut adibidez, eh Flashan Blooden badago webgune uh -huh. bat dela, ba, Flash Flashan Blood eh kasutan fab db database e, .net uh -huh. eta horretan sartzen bagara gara adibez ikusten ikusiteak ezak ego ba deck E, ba, e, tarte bat dagoela eta bertan ba, ba, starter decks e, beste tarte bat eta ba, pertsona ezberdinekin sortutako ba, deck ja, ja presortutak ez da? Ordu, yeah. e, joko hauetara sartu nahi, ba, nahi bazarete e, joko hauetara badagola e, normalean erresago azteko Ba, ba, ba, bueno, modu bat direla, eh, hauetako eguneak eh, bizitatzea eta di bez, ba, esatea, ba, ez dakit, ez nahi dut sartu, ba, Game of Thrones kasuan, ba, ez dakit e, targarien etxearekin sortu nahi dut, karta sorta bat, baina ez daukat, ba, ez dut jolastu inoiz, eta, ba, ez dakit zei kartak diren obeagoak, edokerragoak eta, ba, ba, bueno, ba hauetako egunekin jakinen dezakegu, ba, ba kolekzio egin nahi ezkero, ba nahi ditugun guztiak erosiko ditugu, baina ba, nahi dugu pixkat joan ba, jolastera batez ere eta ez da beste kolekzio egitera, ba, informazioa badago, ba, huetakoak, ba, erresago sartzeko ez, jokoan. Hore da, bai, bai, bai. Hmm. Kasu, bueno, e, komentatu nun aurreko astean, e, ba, hemen Bartzeloan denda den da bat dagoela, orain e, bueno, deskubritu dut Bilbon beste bat dagoela, dela Mathom, edo M-A-T-H-O-M, Eta bertan, ba, deskontoan dituzute zute, Flesh on Blood ez, baina Game of Thrones bakarta sorta eta espantzio pillo bat, ba, ba deskontoan dituzutela, nahiko erre, uste e, dut, hamar eurotan daukat zutela azteko kartasorta, beraz, ba, bueno, e, probatu nahi ba duzute, ba, ba aukera duzute, baina, e, pentsatzen dut, ba, garrantzitxuena, ba, daierta hasiaren esan duena ez, e, pixkat, bilatzea zuen herrian edo zuen inguruan non jolasten den eta zeintzun jolasten duten zer en azkenean ba, horrik markatuko du ez, e, e, jokura jolasten zaheten edo ez, eta zeintzun horretan ba, biskati guztea beraiek ze jolasten dute eta zer gomendatzen dute ez Erresagoa da, hoetako joku batera sartzea ba, e, ba bueno, ba, ba norbaitek gidatzen bazaitu ez mm -hmm. hori da bai bai, hori guztiz eta E, bai e, esan bezala, ba eh e, ba, nada game of thrones jokura ba, izan izanda ba, elkarte honetako kide bat eh bere momentuan oso sartu egon zela jokoan eta orain ari dia saltzen eta pitsa aurkezten jokoak beste eh elkarteko kide batzuei baina bueno E, fresh and Blood adibidez ba, hori izango da ba, bueno, jendea aintez hartzen ma da eta norbaiz ez hartzen da mundu horretan ba, igual e, sortuko da. Eta ez. Hori da. E, eta esan bezala, ba, bueno, nik ju nahizena ikusten elkarte honetan. Eta da hori ba, bueno, e, Badagola pixia denetatik de eta txakita saldu ziraten laurogei bat kide ki elkarteak, itzul eta ordoan ba hori eh, aukera duzula hori batean beste mai joko bat jolaraztu edo eh, rol, jo, rol, jo, rol partida batasi ba hori eh, idatzi dezakezugu galduzu taldera eta esan ba nos jorostu ez galduzu eh, starter edo hasta eskena Ni esperencia aquí en San Goizuet, ba, ba bueno, baina batez ere ba ba ba oso baliagarria dela, hauetako ba, ba sosazio batekin eh, kontaktuan hartzea gustatzen bazai zue. Eh? Zeren no, nor, oro korrean ba, a, jolasteko irrikitan dagoen jende ezagutuko duzute eta seguruenik ba lortuko duzute astean ba, behin jolasteko aukera. Edo, edo, bueno, keio gana bauzute eta sortzen bada horrela talde interesgarri bat, ez. E, e, bo, bo, bo, ba, bueno, asko zerre da. E, komentatu nahi nun, komentatu nahi nun, bak, kaso honetan, esan dugu, ba, TGZ jokuak direla, ez, Trading Card Game. E, asko, hauetako, ba, ba, hauek bi, ya, segura eski jarraipena, ba, ba bukatu da. Baina, ba, bueno, e, komentatut e, Game of Thrones Fantasy Flight e, argitaletxearen e, joku bat dela, eta Fantasy Flight hauetako joku pila bat ditu, hauetako joku hauek, e, bueno, e, joku hauetako ba, gehenak deskontuan lortu daiteke. daitezke, eta justu, ba, joan den astean, edo, aste honetan, joan den astean uste du izan dela, ba, e, kasu honetan, e, fan-made espantzio bat egin da hemen, e, bueno, uste, Madrilen izan zela, baian, ba, bueno, e, Telegram eta horrelako taldeak daude eta ba, noiz noizbeinkas sortzen dituzte ba fan made expansionak ba pizkat ba, bizitza luzatzeko, ez? Azkenan ba huetako karta pilo bat e, ba, gelditzen dira etxean galdutak eh ba ez dagolako jendea jolasteko eta bar eta ba no no es ben kaso dira kasu honetan egonda eh, Android Netrunner eh, jokoaren ba orrelako fan made espazio bat eh naiko merkea non ba bueno ba ba honetan kooperativoan jolasteko eh bat zeren esan dugu ba joko hauek normalean bata besteara norka jolastekoak direla eta claro azken aldian eh, ba pizkat eh, Indarrean dauden jokoak dira kooperatiboak, ez? Eta beintzat ba, ba, bueno, ondo dago jakitea, ba, ba joku batean egoten bazarete, ba, zer, bo, duela denbora asko ez, ez, zaretela jorazten, baina Bere momentuan sartu zinetela, ba, ba, pena merezi duela pizkat informazio, informazioa informazioa biratza. Zeren ba, askotan daude orlako ba iniziatibak pizkat ba jokoari bizitzagaio jo emateko eta eta pizkat ba jokuari askotan buelta bat emateko zeren Ba, bueno, ba... ba lege bat, jokuaren barruko lege batzuk aldatzen dituzte, pixkaat, ba, ba beste, beste modu batean jolazteko, eta azkenean, ba, bueno, barrietatea sortzeko eta bar, benaz, ni pentsatzen, ba, pena merezit duela. E, hau esan da, ba, musika pixkaatiko igoko dugu, eta, ba, joan guara, Warhammer taktikuskin. Warhammer taktikuskin. istanak esaten den bezala, Warhammer taktikus e, taktik e, moduko joku bat dugu, ba hauetako pilo bat segurazki jolastu dituzutela, normalean ba, txandakakoak izaten dira eta ba, ba o, ezberdinak mugitzen ditugu, normalean ba eh horretan bakoitzak ba, koitzak, ba, ba e, akzio bat edo bi edo zazpi izango ditu eta ba e, joango joango gara, mapan zehar gure gure eroiak mugitzen Eta, ba, aksioz berdinak egite, normalean, ba, bueno, eroi bakoitzak, ba, ba, aksioz berdinak izango ditu erabilgarri eta ez berdina, batzuk, ba, ba, bueno, ba, gertukoak, beste batzuk urrunekoak eta bar. Eta esaten duan bezala, ba, Warhammer taktikus ez da ez berdina. Zentsu horretan, e, zentsu honetan, ba, e, Warhammer berrogei mila munduan e, e, oinarrituta dago, e, Ba, bueno, pixka bat izango litzateke gure munduaren e, bizitztzen dugun e, garaiaren berrogegarren mila berrogei milagarren urtean. E, kokatua non ba, giizadia beste beste e, bueno, alienekin eta bar ba, gerran dago. Hau izaten da normalan, bat Gujammer e, e, berrogei mila distopia bat bestela aurkezten da, Non, ba, bueno, berrogei, berrogei milagarren urtean, e, gizadia pixkat erosi, erori da ba, fanatiko tasun oso zutsu batean. Non, ba, ba, gizadiaren enperatzaile bat e, e, miresten dute. Eta horren e, ba, izenean, ba, pixkat gizakiak ez diren e, espezie guztiak e, garaitu behar dituzte eta hil behar dituzte ez. Eta mundu horretan eta unibertso horretan, ba, beste espezie batzuk aurkituko ditugu, besteak beste, ba, eh horkoak, eh elfoak, kasu honetan besteitzen bat dute, heldarrak, baina azkenean berdina dira. Eh izango ditugu ba, e, tiranidoak, bueno, eh berdinak izango ditugu, ez? Eta esatandona bazela, ba, factions berdina, eh faction bakitza, ba, bere moduan jolastuko da eh a azten, azten dugunean, tenga astendugunean normalan kanpaina moduan hasiko dugu eta ba eh ba eh e, norasatzen da u Marine espacialen kanpaina hasiko gara, ez? Normalan jokoak ba bueno, ba mm, jolastekoba, jolas modua ezberdinak ditu, jolas modua berdinan normalan ezatzen da, baina e, ba bueno, e, Kokapena edo garaia, eh lorearen barruan, ba ezberdina izango da, ez? E, izango ditugu adibidez, ba bueno, eh Indomitus Cruzada edo eta ba eh Tirani do edo eta ba, ba, bueno, Gizaki eh Kaisto en Cruzada <laughs> eske sta no, nola ingeles ez Dark Crusade, ez, izango da. Eh ba bueno, ba Universo Retanevaiz direlako, ba e, Gizadiaren enperatzaile hori, ba, pixkat atzean utzi duten e, ba, Gizaki gaiztoak edo aurkituko ditugulako eta peskat ba ba bueno, berdina izango da azkenan taktikoa eta eta bueno ba ba hori txandaka pertsonaien mugitza eta arasotzea baina ba, ba, ba, bueno, e, kokapen lorearen barruan beste e, kokapen ez ezberdina izango ditugu eta noski ba, ba, guda bakoitza eta partida bakoitza e, normalean e, eh e, objektibo berdinak jarriko ez kigu jokoak, pixkat ba zailtasuna hori e, bultzatzeko. Esan duan bezala, ba, eh Marine Spatialen hasiko gara, domitu indomitu, indomitu izteneko kruzadan, eta, ba, eh jolasten joaten garen lehean, e, kasunetan egongo dira 3 4 tutorial modura eh duten pantailak. Eta ba, hauetan bat erakutsiko ditu diguten nola, nola den jokoaren mekanika, nola da mugitzean, nola da batx da pasatzean, nola da eta bar. Eta ere bai erakutsiko digte jokoaren beste mekanika bat dela bazkenean ba, ba, pertsona ez berenik egez blokeatzea eta barrez. E, normalean ba, bueno, esan be delalaz e, marines, gizakkien mari espazealekin hasiko gara, eta ba, ba aurrera egiten jokoan aurrera egiten dugunean ba lortuko ditugu normalean balia baliabide batzuk e, balioko, ba, e, balioko ba pertsonaia indartzeko edo eta ba e, berriak desblokeatzeko edo ba ba ba ez, ez e, armaz berdinak emateko edo bueno habilitateak azkenan ere bai ba pertsonaiak hobetzeko beste modu batean beste eskala batean Komentatu duan bezala, azkenan joku taktiko bat da, eta ba, ba, gure etxan dan normalean, depende ze, ze unitate aukeratzen dugun, ba, e, ba, mugimendu eskala bat edo mugimendu puntu batzuk izango ditu, Eta ba, ba bueno, peskat i, i, erabiliko irabilko dugu ere bai gure hor mm, e, pantalla, ba, e, gure pertzonea gure pertzonaiei laguntzeko, adibidez, aurkituko ditugu ba, e, ba bueno, horlako e, alambra, ez? Eta alambre hori normalean e, geldituko dituzte gure etzaiaren tropak. Beraz, ba e, estrategia bat lortu dezakegu, adibez, ba gure, gure tropak E, ba, puntu batean jartzean, non e, ba, jakingo dugu etxaiaren tropak hor geldituko dira eta beraz, ba, pixkat, e, nola bait, blokeatuko dira hor eta guk e, beraiekinak abatzea errexago izango zaigu. Edo eta adibez, ba, e, larrea aurkituko dugu ere bai, belarra, eta, ba, egin dezak egun adibidez, ba, gure tropak belarran sartuz ziren, ba urruneko tiroak eta bar, eh eskibatuko dituzte eta jotzen badiete ba, normalen min gutxiago e, egingo digute. Ordun, ba azkenean ba ibili bar gara piska bat, ba, e, mapa batean azkenean ba, ba, loseta edo ez lur eh hexagonal batzuetan, batzuetan zehar mugitzen eta hor e, ba pixka, gure bentaiak bilatzen eta bar Eta, ba, ba, bueno, ibiliko gara horretan, ba, pixkat, bilatzen zein den gure estrategia proposena, edo nola, ba, garaitu dezakegu, kasunetan, etxaila. E, behin desblokeatu, pertsonaik ezberdinak desblokeatu ditugula eta bar, e, eta pantailak garetzen baditugu, ba, e, baliabide batzuk emango izkigute, eta baliabidea ekin esan duan bezala, ba, pertsonaik obetuko ditugu. Gainera bi albotan hobetu dezakegu batetikan ba bueno esperientzia ez dago zela eta abilidade zentzuan non ba bueno ba, boterez berdinak edo edo eraso ezberdinak eraso bereziak, esan nahi dut e, desblokeatuko ditugu eta erabili al izango ditugu ba, gure borroketan Eta bestetik izango ditugu, ba, beste balia bideazuk, ba, armak eta horrelakoak ba, e pertsonaiaren e, indar. Punto eta raso punto basikoak igoko dituzte, ez? Ba, bueno, erasoa, defentsia eta horrelakoak. Eta azkenean, hori ba, bueno, lortzen dugun egin, gure taldea indartxoago izango da, eta ba, erresago izango zaigu, ba, ba, kasu honetan, e, kampaina moduan aurrera egitea. Eta... Jokoak ere, bai, eskintzen diga aukera, ba, PUP moduan jolasteko, non? Ba, beste, beste, per, beste jokalari bat aurkituko dugu hor jolasteko prest, eta, ba, bere gure, gure pertsoneekin, o, e, be, ba, bere pertsonean orka jolasteko dugu, eta, be, bentsat, ba, hori, ba, PUP modu bat eskainiko digu ere, bai. Probatu dut Ez eren ba, nere jolasteko izan duan aste honetan eh, nahiko izan dut, ba, kampaina moduan eta gainera ni normale ez naiz kompetitibua eta batez ere, ba, pentsatzen dut ba, joko hauetan ba, meta nahiko garrantzitzu garrantzitzua ga, eh, ba, dela eta ba, ba ezagut, ezagutzen baduzu e, ze pertsonaek dituzun eta zein den estrategia proposena, batez ere, ba, horlako YouTubeko bideotan eta bar E, sartu bazarete zarete, ba, normalain niri gertatzen zait, ose, beste jokalari baten aurka sartzen izela, eta jokalari horrek ba, arra sartzen du hor ez orduan bezala, ba, <laughs> p u e -P kontuak ez dauk e, zait asko gustatzen, eta beraz ez dut probatu, baina bon, hau e, youtube ikusi ditut bideoak eta bar, eta behintzat, behin aukera ba, hori daukaz dute. Pertxonaik e, bueno, ugari ditugu, efakzio berdinetakoak... Ez dakit, jokoa naiko berria da Beraz, ba, suposatut, ba, ba bueno, Jokoa aurrera egiten duen Enean, pertsonez berdinak e, e, Bueno, Sartuko dizkigutela e, Pertsonai hoiek e, Warhammer-eko lorean aurkitu ditzak ez Ez dakit guztia ba, Baina gehenak bai eta Loreko pertsonai interesgarriak Ere bai aurkitu dituz Beraz, ba, bueno, ba, Warhammer guztatzen Bazaizdu, segurazki, Ba, ba, hori ba, jarri komisarioa edo horrelakoak aurkitu ditzak ez dute, beraz, ba, bueno, interesgarria da. Jokua e, jo, e, ba, gameplay moduan nahiko gustatu zait, azkenean ba, oso simplea da, azkenean taktik oso simple bat da, e, jolastu bat duzute, adibidez, ba, XCOM bideo eta bar, ba, e, kasu honetan, Warhammer taktikus, versio oso simplifikatu bat da, Non ba, bueno, kasu honetan, e, ba, bueno, pertsonaia hiltzen bazai zue, ez duzute galduko. Zeren azkena ba ez estaudain beste eta eta ez da ba, ba betirako galduko, baizek ba bueno, ba, jarraitu ezak ez dute jolasten datorrengo pantailan berriro ba gaurra gertuko zaiztu e, ez daizki zue pertsonaie gustiak. Eh, estaudain bezela ba gustatu zaiz, zeren ba ba bueno, oso ba taktike oso simplifikaatu badugu. Eh, bon ba, bueno, habilidaddadeak ulertzea eta bar nahiko erresa da eta batez ere ba, bueno, azkenean ba, mapa nahiko txikia delako eta bar ba, ba, bueno, erresa da oso erresa da jolastenen astea eta mm, dominatzen aste ere bai ba, nahiko erresa da jokoa ere bai grafikoki banaiko gustatu zait azkenean da bueno warhamerreko pertsonaek normal nahko karikatiizatuak eh, aurkitzen ditugu eta eh, Baina, eh, bueno, eta kasu honetan ba bueno, ba bere bai, mm, txibirantz ez, estetikokiin eh, txibirantz jotzen eh, dute, non ba bueno, pertsonai buru handiak, gainera ba bueno, parafernale guztiarekin, oso armadura handiak eta deigarriak eta bar, estetikoki ba bueno, joku polita. Eh Ez ezzaiz gustat, zaizki gustatu gauza gauza batzuk ere bai, direla, ba, bueno, betikoak ez, azkenan doaineko joko bat da, ulertzen dugu ba, monet ezazio sistema bat eukibar duela, bai, anuntziotan, ez zaizki gula gustatzen, edo baita ere ba, ba, eskaintzetan eta nolaiteko ba, ba, objetu premioetan eta bar, eta zentzurretan, ba, e, ba, bueno, warhammer taktikus ez da ez berdina, badauzka hori lako objetu premioenak, badauzka eskaintzak eta bar, Egainera, ba, bueno, ez dut esango zoaztunak direi eskaintzekin, baina egia da, ba, bueno, jokura sartzen zaren bakoitzean, ba, eskaintza bat jartzen dizula hor, ba, diru errealerikin, errealerikin e, aldatzeko eta bar, edo erosteko. E, ezait gustatu ere bai, ba, ez dakit, ez dakian, zartzen e, ba, bueno, nahi naiz ez dakit, baina objektu gehiagi eta baliabide bide daude, neretzako, ez dut ulertzen... E, <laughs> Baliabide hauek egiten duten gauza guztiak, beraz ba, ba bueno, ni normalean ba jartzen diean pertsonaik bat hobetu dezake dela, e, ba hobetzen dut. Ez dut harreta kontua, ez dut harreta jartzen. Ze baliabide eskatzen dit eta ba zertan hobetzen duen edo zeren esaten dizudan bezela, ba orrlako gehiegi nere, nere kasoan. E, pentsatzen dut agian ba bueno, simplifikatuko luke askoz, egotea ba, bat ez ez, bi baliabide mm, mm, bi baliabide edo nolabait, e, esperientzia eta pixkat ba, horrek eraso magikoak eta eraso ba, bereziak indartzeko esperientzia bat eta dibidez, ba bueno ba, ba armak edo arma puntu batzuk non, ba esan bezala, gure pertsonaiaren e, atributo basikoenak pixkat indartzeko, zeren, ba bueno esaten doa bezala Ba, Pantaia bat garetzen zu eta bat paten lortzen zu. Pistola bat, armak, liburu bat, txanpon batzuk, puntu batzuk, ez dakiz diamante batzuk eta azkenean ba, bueno, nik hobetzen joatzen joaten naiz, ba eskatzen diean neian, baina ez dut arreta jartzen. Zergatik? Ba, ba, esaten esatuten da gauza gaiegi daude. eta zentsorrean ba jokoa nahiko nazia da. Egia dare bai, ez dakit Ez dakit mm -hmm. e, pay to win bat den edo baina egia da ba, bueno, e, lehen kanpainiako bigarren, bigarren, e, bigarren atalean nago eta ja horretan aurkitu dut ja pixka bat ba, ba, al bat non ez dut pasatu. <laughs> eta suposatzen dut, ba, segurazki ba, erRS izangozala e, e, ba, bueno, diru orintza eta bar, Kontua da, ba bueno, eh dituzun, e, dituzunean, ba emate dizkizuten e, balia valia normalean, ba, ba, bueno, e, baldintzatuta daude, nola irabazi duzun. Hau da, ba guztiak, ba, biztirik egoten badira, hiru hiru izar edo hiru domina emango dizkizute eta horrekin emango dizkizute, ba, ba, balia ba valia Eta, ba, bueno, baten bat galtzen baduzu, ba, bi domina emango dizute eta pertsonai bakarrakin bukatu baduzu, ba, domina bakarra. Eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, balia bi dezberdinak emango izkizu Kontua da, ba, pentsatzen dut, eta nik iru dominekin gainditu dituela pantaiak guztiak orain arte, ba, klaro, iritsiko iritsitzaidala momentua, non, ba, nolait, farmeatu beharko dut. Ba, Piskat nire pertsonaiaak indartzeko eta bar. Eta, ba, zen zorretan, ba, asko gustatzen zeren, gu, behintzat kanpaina moduan, ez? Jokalari, ba, ba, bakarkako joka, jolas moduan. Gustatuko lehitzadeke pentsatzea, bantea ba, ba, guztiak garaitu badituz, e, puntuazio maksik moarekin, eta, eta e, baliabide gehienak e, lortzen eta bar, ba, ba, ez dakit ez ual bat bat, e, aurkitzea, ez? Non ba bueno, pentsatzen duzula lehen gauza pentsatzen zula, da Ba, indartu baritu nire pertsonaiek zenemendikan aurrera ezintat ezin ju, naiz Juan eta beraz ba hasi naiz berriro ba beste e, gainditu ditu dituan pantailak berriro jolasten, ez? Eh, ba bueno, nire pertsonaiek indartzeko ta bar, ba zentro ez taik gustatu. Esatanduan bezala ez da kit pay to in baten, baina ba ba bueno, ba Horrelako zailtasun bat haurkitut. Gustatu ez zaitan beste gauza bat da, ba, bueno, aplikaziena sartzen zarenean, ematen du aplikazia, ba, ez badago, streamer sekzio bat. Badago, e, bakarkako, e, e, bueno, barkado, borrokatzeko sekzio bat, non? Bakarkako edo edo, edo pwp atala haurkituko dugu. Badago, pertsonaek indartzeko sex, e, sexio bat. Eta gure, pixkat, gure, gure gerlariak e, gestionatzeko atal bat. Badago, ere bai, denda atal bat. Non, ba, bueno, hor eskentzak lortuko ditugu, eta bar, Claro aplikaste oso ondia da eta bat sartzen zara ba ba bueno jolasutako dotor bataia bat eta aurkitzen duzu ba adibez ba bueno bakar, bakarkakkoan ba cruzada edo kanpaina ezberdinak ah bueno ba, ba orain kanpaina jolastenenez probatuko dut ba beste kanpaina bat ez eta bat batean jartzen dizu ba eh kanpaina hori ez unduztu zeren zerren hori jolasteko ez dituzu kanpaina horretako aina pertsonaje desblokeatu orain dikan horrek zer esan nahi du ba sartu bar Pasatu, igaro sareto barza pasatzen ba ba kanpaina guztia pe, pertsonei guztiak desblokeatuz edota badirua dirua hartu, e, ba ba diamanteak edo ez dakiz zein den eh ba eh premiuma baia, bueno, diamanteak edo delakoak lortzeko eta horrekin ba gatzia sistema oso polit batean bat pertsoneiek desblokeatzeko. Gainera jartzen dizu, ez, e, bi aukera dituzu eh ba bein, e, ematea eta ber pertsonai bat desblokeatzen zuen edo ba, ba, ba, e, baliabideak desblokeatzeko edo eta ba 10 e, jarraian egiten baditzu ba segur e, ziurtatzen dizute ba bat izango zula bai o bai Ordun claro sartzen gara zents non aurreastu bar ba, diamanteak edo delakoak 10naka e, desblokeatzeko edo eta, ba, ba, dirua sartu. Eta azkenean, claro, e, aplikazioa ikaragarri ematen du eta kristonako edukiera duena ematen du, eta azkenean ikustetutzu, ba, ba, sartzen, salietu batzela, ba, hori, ba, ba, ez dakitez, aurrezten nola baita eta farmeatzen, ba, pertsenai desblokeatzeko, eta jolas modua nola baita, ez, e, edat, e, bai, edatzeko, edatzeko, edo eta, ba, bet, beti bezala, dirua orden zehaz. Mm -hmm. Bera zentzurretan, ba, bueno, pixkat, hori, enganiosoa, enganiosoa e, da, ematen du, ba, kristonako ba, dela eta barruan sartzen zarenean, ba, ez da ena undia, edo baintzat, hasieratik ez, eta ordupilo bat ez dakit, eh? ez dut egin, baina, sartzen zari, daukasen hori, non ordu pilo bat sartu baritut, ba, guztioa desblokeatzeko, edo, eta baintzat, datorrengo misiorako, e, aina pertsonai desblokeatzeko, ez, eta hori ez da guztatzen. Eta batez ere ba, e, oso urduri jarri naueen gauza bat dela. Eh, balia bidego gu, guztioiek palortze ba, dituztu dituzunean, ez? Ba, pantaila batik garatutuzu eta eman dizkizute ez dakit, Liburuak, pistolak eta bar, ba, ere bai deslokatzen dizki zute, ba, kutzak, ez? Holako caja botin ditzen da zaiona, ez? Loot Eta ba, claro, pentsatuko, batek pentsatuko luke, ba, denda horra talean izango zenula, ba, ba, lootbox hori, non, ba, bueno, ba, hor desblokeatuko dituzu. Baina, ba, daukazu, kaxa batzuk, dendan. Beste batzuk, pertsonaia hobetzeko, zean, beste batzuk, e, ba, gero, e, nola, borrokatzera sartzeko pantai horretan. Eta, arra dazkenean, ba, ba, bueno, ikonotxo bat agertzen zaizu, ba, ba, hor zehozer egiteko daukazunean, baina kontu da, nik askotan orkitzen ezela, eh ba hor daukada da, ikonotxe bat eta ez dakit non zer egin barduan zeren ba ba esan bezela eh hor ikonotxe agertzen zaizu baina eh ba, ez dakiztu nora nora Juan eta azkena aurkitzen duzuenan ba, ikusten da bakasa batela eta esatuzu, vale? horlako ba, kasa zeozter emate diztuna, ez? Eh bat agertu zait, oso ondo. Zergatik ez zergatik ez dago dendan. <laughs> Normalean ba loot, hauek dendan egun barko luke, ez? E, agertu zen liburu bat eta azkenean ba, beste lootbox mota bat da, beste gauza bat emango izuna Zergatik ez dago den dan simpleagoa, mesedez e, oso, ez dakit, oso urduri jartzen nau, horrelako gauza pilo bat sartzea dizkizutenean eta egoten zara ba, bost-amar minuto aplikazioan, bueltan alde batera bestera ikusten haber, zer des, daukazu desblokeatzeko zer lortu zuzun eta ba, zeren, klaro, gainera, pantai bat garetzen zuzunean, ikustu zuzua ba, ba, batean daukazuela Ba, zazpi pertsonei hobetzeko, bale. Hobetz duzu pertsonei bat. Eta nola, pertsonei hobete duzun, eta bere esperintzia igo zaizun, desblokeatu zaizu, ba, bi kutxa. Eta bat dago dendan eta beste bat dago, ba, ez dakit, borrokatzeko gunean. Eta gainera, egunero daukazu kutxa bat doan dendan. Baina ez, ez da, ez agertzen goian, a, basartu zeitez, emaizu honi, eta jasta, ez, zer segurazki, ba, diruaz ba, sartzen, eta jokalarien eguneko laro gita ez du diruaz sartzen, ba, errexago izango da, sartu, hemen, eta atera. Listo. Ez, ematen dizu, eta joan barzara, bera, hor zure doaineko kutxa aurkitzeko. Hori jartzen, oso orduri jartzen hau, zerena azkenan, ba, egontrez, bueltak ematen. Horain hobetu. Claro hobetu duzu, desblokeatu duzu, ez dakizten bat, vale. Joaten zara kutxa horretera, irekitzen zu, eta ematen dizkizuten, e, e, balia bide sartu zaitez zonera berriro pertsonaia hobetzeko eta agian hobetzen bauzu, aina esperintzia ematen baduzu beste kutxa bat emango dizute eta egoten zara 5:30 minutu alde batetik bestena gauzako betzen eta hori ez dakit eh agian zarrana espainian oso urduri jartzen nau orren pentsatzen dut ba ba bueno, interfaza askos simpleago izango balitz ba e, erresago izango leitekela orokorrean orokorrean Joku oso... Bueno, entretenei badauzka bere, bere gora berak. E, nota zazpi bat jartzen diot, baina batez ere segura eski, warhammer ez mundua ezbaz e, ezbalitzaik ez, ez dake ju, gustatzen. Ba, sei edo, bost bat eman goiniok e. Seia, segura eskiz. Zeren esatu man bezala, gameplay moduan. Ba, bueno, e, taktik simple bat da, eta hori gustatzen zait. Normalean, ba, gustatzen zait, joku simpleak eta laik ganteak gustatzen zaitzkit. Baina egia da, ba, ba, bueno, ze hori ba, ba, oso urdurri jartzen hauela Bosteun e, baliabide mota horiek oso oso urdurri jartzen nauela. Baina ere bai hori ba, guztatzen zait, ba, ba, bueno, azkenan e, unibertsua guztatzen zait. Eta ba, guztatzen zaita da ba, bidez, desblokeatzen dituzun pertsona jak e, jokuan aurkitu ditzakez zula, e, bere miniatura daukate bakoitza. E, gainera ba, bueno ba, liburutan eta barrakitu dezak ezute, beraz ba horretan bueno, Warhammer berroi milako munduaren bezaleak bazarete, ba, e, joku interesgarria. Ni esan bezala, ba bat jarriko diot, baina ez zalean naizelako. Eta e, zaleak estaten bazarete. Eta Warhammer ba, ez baduzute asko gustoko edo eta ez duzute ez asko ezagutzen, ba sei bat izango balitz bezela jarri dezakegu. Eta listo, listo, ba, horre zan dan ere txapa, gaur saio luzea, bueno, luzea ez, eh? ordu du terdian bukatuko dugu, utxigora bera, beraz, ba, ba, bueno, ondo, nah. ondo, ondo, ondo, ondo, os, ondo, os, ondo, ba, musika pixka bat jarriko dugu, eta, ba, guatzen saioaren amaiarekin. auzatu mugi mersen e, bigarren denboraldiko 10. saioa daierz animatzen zaitut bakarta ba, joku gailo probatzeko zeren hemi, nik hemen badauzkat e, kasu honetan ez dira bueno sanistun final fantasy baina badaukat beste bat agian ba ez bad zaiztu interesatzen asko ba trading card game horretan ez aldatze zea horretan eta ze karta diren garestiagok eta daukat beste bat hemendikan etean e, key forge orainik toda la jolas Eta ke fortzen zea da, e, bakarta ba, sortak ja eginak. Aia. Ah, beraz, uh -huh. ba bueno, tan normal en e dira? Eta beraz, ba bueno, horrela probatzeko aukera eztatemazu. Gustatuko leitzadeke, jolastea. Zenen ni ke sta tomando ez dut jolastu orain <laughs> <laughs> Bueno, bueno. Ba, bueno, Mabar, e... Hori da eta bestela, ba, agi, e, bueno, hau ez dakit komentatu dut, baina agian bizitatxo bat egiten badi dazu. Ba, ba, bueno, prestatuko ditut ni agian joku pare bat, zuk probatzeko, eaz ze, zein den zure iritzia. Batez ere, ba nik normalean jolasten ez dituan jokuak zeren, ba, basa mazela. Eh, badauzkat, eh, ba, bueno, jokalari gehiagorekin jolazteko jokoak baina, ba, normalean, ba, bakarkako jokutan jolaztu barrot, zer Faldatzen dira gizakiak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oso ondo, oso ondo. Eh, datorren gozaio orako, ba, aukeratuz du jokua edo Ez, orain ez. Eh, probatzen ari nahi jokuak, baina orain dik ez dut aukeratu. Eta, bueno, eh, aurrekoan eh, ezitzan atera aipatu nahi nuen jokuaren izena, baina azkenean aurkitu dut, eh, Monster Hunter Stories izeneko jokuada. Mm, vale. Eta hori ba, da, bueno, eh, zuk naizbeika aipatzen dituzu, horrela, ba, ba, eh, merkedo aurkitzen dituzu jokuak, edo gordainpeko jokuren batzuk, Uhum. Baina nik eh, momentura arte eh, ez dut aipatu bat bera ere ordeinpekoa eta hau aipatzen duanen izango da eh, lehenaz eta momentuz eh, ordein dudan joku bakarra. Claro, Baina orain ez duz ordein du, eta hau erositazten nun, ez da? Hau erosian hau bai duela, bia da irurte. Ba bueno, ba, ba, interesgarriaz, zeren, ba bueno, Monster Hearten nik bere garaian PSPen jolaztu nuen. Eta zitzaidan asko gustatu, un, espero baino asko konplejoagoa irudituz zitzaidan, pentsatzen nuen izango zela Pokémon hardcore bat edo. <laughs> Eta bat, batek esango luke horrelakoa dela, baina nire ni bere garaian, ba ez dakit, ez komplikatuagoa ikusi nuen. Bai, nistut eh, joku, bueno, bai, historia nagusiko jokuak bai direla komplikatuagoak eh, Pokemon bat baino. E, kasuan eta negin zuten urbilketa bat, nik uste dut, oza, jatut ziren urbiltzen pixka gehiago Pokemon mundu arretara eta negin zuten Monster Hunter Stories izazuek mm -hmm. eta hemen e, Hunter edo e, eztari eta az gain, ba daude Raiderrak e, eta hauek egiten dituztena dira e, E, akatu edogi Loudez e, montroak egiten dituzte e, doatu eta beraiek bere lagun bihurtu ez. Pixkat Pokemonen e, filosofia horretan orduan. E, Joko honek bai dauka eta eta behar bad da horregatik gustatu zitzaedan. Ze gauza bat oso e, in, inteligente egin zuena e, Capcomek da arazutenan jokua, ateraz zuten lehenengo kapituloa doainik, probatzen. Mm. Hortuan, e, probatzen zenu eta gustatzen bat zitzaizun, eta, klaro, e, lehenengo kapitulo horrek e, xa, asko gustatzen zitzaidan, eta jaurtik aurrera, badode batzak gauza batzuk ezaizkidanak horren beste gustatu, mm. baina bai horrekin e, Ba, engainatu ninduten jokua erozteko. Eta, hor jarri zen... Hor jarri zen... Hor sakonagoa zalduko dut jokua. Hor mm. claro, jarri zen droga <risa> saltzaile, eskolako koatean... Zitasku zen, ba, ba, ume, ez, probatu, probatu, probatu. Hori da, doa aineik ematen <risa> dizuta gero horrengo txetzen zean. <risa> Nip, azkenean, ba, bueno, bueltak emate egon naiz, eta saturatzen nahi naiz, ba, karta jokuen berezi horrekin, eta pentsatu dut, e, ba, ba, bueno, erresen ezan gozai dala, ba, e, datorren gozaiotan, ba, estero e, pare bat azaltzea, bat behintzat, edo pare bat azaltzea, eta pixkat ba, ba, horrekin joango ez. E, e, ikusten ze karta e, joku ezberdinak ditugu ba, ba, aplikazioan jolasteko, telefonoan bat ez zere, nere ideia nire ba, ideia ba, telefonan jolasteko aplikazioak, Eta pentsatut hori barrezena izango dela, ba, ba ez, ez saio berezi bat egitea, ba, ba bueno, ba 6 7 8 jokutas ez eginda, zeren pentsatute bai, bai, pescat ba, e, ba rollo bat izan daitekeela. Bai, ni volguei geri. Hmm. Eta ba, bueno, ba, ba gian datorn astetan, bat edo bi saiyoko eh saio agutzeko Eta, bau, ikuste aber berre ze, ze joku ditugun, ze aplikazioak ere bai, zeren, eta ze eskintzen duten aplikazio bakoitzak. Eta, bentsatari, ba, asegurazki dator nastean, ba, ez da, maik edo jugia horekin hasiko naiz. Eta, bau, bai, esplikatuko du pixkat mekanika, eta esplikatuko du gure bai, pixkat bat, bau, ba, bueno, jokuaren inguran dauden zera, bau, bueno, atal guztiak. Oso ondo, oso ondo bueno, ba, hau izan dut zute, e, mugimers saioaren e, amargarren na, eta, enbendikan, baku datoran aztea arte agurtzen dugu. Aio! Aio!